Учителя Петър Дънов, Бенсадуно, събличане и обличане, да се съблечете от вехтия човек и да се облечете в новия човек. Ефесяном, четвърта глава, от 22 до 24 стих. Събличането и обличането представляват велики закони на развитие. Това са процеси, които се извършват и в самата природа. Който не спазва тези процеси, сам се излага на страдания. Какво става през есента и през зимата с растенията? Постепенно събличат старата си дреха. Слана попарва листата и те постепенно окапват. Ветровете оголват клоните, обрулват листата им, докато най-после дървото се освободи напълно от старата си дреха. Щом дойде пролетта, дърветата започват да се покриват с нови листа, нови клончета израстват, нови цветове се явяват. Дървото се облича с нова дреха, т.е. с нова премяна. Ще кажете, че това е обикновено нещо. Събличането и обличането не са обикновени работи. Като отидете на църква и там виждате същите процеси. Свещеникът иде отвън с старата си векта дреха, но щом влезе в алтара, Съблича я и облича нова. Нов човек става. Той се освобождава от старите листа и се облича с нови. Добре е свещеникът да не съблича новите си дрехи. Щом е станал нов човек, нов да се остане. Така правят всички хора. За един-два часа през деня обличат новите си дрехи а останалите 22-23 часа прекарват в старите си дрехи. След това се чудят, защо работите им не вървят добре. Много естествено, докато сте облечени с старите си дрехи, работите ви не могат да се нареждат добре. Какво ще ви даде една стара дреха, пълна с прах, с пот, и с нечистоти Ако облечеш новата си дреха, душата ти ще се зарадва и развесели. Какво правят момата и момъкът, когато се женят? Свалят старите си дрехи и се обличат с нови. Който ги види, радва се на новите им премени и казва «Това са невеста и младоженец». Те започват добре, но не издържат до край добре. Защо? Като се върнат у дома си, се събличат новите си дрехи и обличат старите. След това се чудят, защо работите им не вървят добре. Сега и вие сте облечени с нови дрехи, но като отидете по домовете си, ще облечете пак старите си дрехи. Павел казва Съблечете се от стария човек Значи събличането на старите дрехи и обличането в нови представлява новия живот към който човек се стреми Следователно облечете ли се с нови дрехи не се връщайте повече към старите Какво всъщност е старият човек? Това са старите мисли, чувства и желания, старите навици, старите дрехи, чиито последствия носим и до днес. Всички страдания, физически, сърдечни и умствени, всички лишения, не са ли резултат на стария човек, на старото? Въпреки това, чувате да казват – да се държим за старото. Къде е писано това? Павел казва: Облечете се в новия човек. Като чуят думата ново или ново учение, мнозина казват: Опасно е новото учение, опасно е старото. Всъщност, новото учение препоръчва на хората много прости, обикновени неща да се облечете с нови дрехи, да се обуете с нови обувки, да станете нов човек. Кой не желая това? Ще кажете, отде ще дойде новото? За новото са нужни пари, средства, кой ще ни ги достави? Започнете от невидимото и постепенно вървете към видимото. Ако всяка сутрин като ставате от сън, събличате старите дрехи на ума и на сърцето си и обличате нови. До сега щяхте да се подновите, да станете нов човек. Мъжът става от сън сърдит, недоволен. Защо? Не е блякал старите си дрехи. Не се сърди на мъжа си, но дай му чиста вода, за да измия краката си Отвори прозореца Да подиша чист въздух Дай му нови дрехи Да се облече И виж след това Няма ли да бъде доволен Всяка жена Която отваря божествения съндък И дава нови дрехи На мъжа си Е добра Това обличане Е психическо който не знае да се облича с нова психическа дреха. Всякога ще бъде недоволен и всякога ще се оплаква. Колко жени се оплакват от мъжете си и колко мъже от жените си само за това, че не знае ли как да се обличат в нови дрехи. Ако мъжът не знае това изкуство, нека жената го облече. Ако жената не притежава това изкуство, нека мъжът я облече. Обличай жена си всяка сутрин в нова дреха и тя ще бъде добра. Обличай мъжа си всяка сутрин в нова дреха и той ще бъде добър. Жената сготвила някакво ядене, от което мъжът е недоволен. Той се сърди, гневи, но след това и тя започва да се сърди. В края на краищата се явява общо недоволство. Защо жената да не изучи характера и вкуса на мъжа си и да наготви ядане, което той обича? Преди да се е върнал мъжът от работа, жената трябва да отвори прозорците на стаите, за да влезе чист въздух да се помоли Заедно с децата Като дойде мъжът И намери стаите чисти И проветрени Децата тихи и спокойни Той ще облече Новата си дреха И ще бъде доволен Какво прави жената днес? Като види Че мъжът се разгневи Тогава проветрява стаите Тогава укротява децата при това положение мъжът няма желание да се облече с нова дреха. Един млад момък трябвало да пътува от едно село до друго. Пътят му минавал през една гъста гора. Баба му, като видяла, че внукът ти тръгва на път и трябва да мине през гората, казала му «Синко, е лада ти бая» че ако те срещне мечка да не те изяде Бабо, по-добре ми бай да не ме среща мечка отговорил за засмяно внукът Какво трябва да прави жената, за да има мир и доволство в дома си Като се върне мъжът и от работа тя трябва да измия краката му да му даде нови дрехи, да се облече и след това да седнат двамата заедно, да се нахранят. Така са постъпвали жените в старо време. Ако се спазва този навик и в новото време, 50 на сто от недоразуменията в домовете ще да се намалят. Жената счита за унижение да измия краката на мъжа си, да му даде нови дрехи да се облече. Тя казва «Право ли е аз да се грижа за мъжа си като за дете? Той може сам да свърши тази работа. Право ли е жената да дава стари дрехи на мъжа си и постоянно да се карат? Ако аз съм на мястото на жената, предпочитам да съблека старите дрехи на мъжа си и да го облека с нови, да измия краката му, отколкото да се карам с него и да го оставя с стари дрехи. Съблечете старите си дрехи и облечете нови. Ще дойде някоя жена да се оплаква от мъжа си, че обичал да гледа чужди жени, да се сърди и кара, за да не става това Съблечи старите му дрехи. Ти го оставеш със стари дрехи и той, недоволен от положението си, търси причини да се сърди и кара. Облечи го в новата дреха, в дрехата на любовта и не мисли лошо за него. Що мъжът има сърце и любов има? Понякога само обувките му са тесни, и той се движи мъчно. Какво направиха китайците със своите деца? Осъкатиха краката им. Понеже служат на своята стара култура, обуват момиченцата си с тесни малки обувки, под предлог, че е красиво жената да има малък крак. Всъщност причината се крие другаде – като сакатяват краката на жената, с това те искат да я задържат повече в къщи, да не ходи по улиците. Обаче китайката привикна и с малките крачка да се движи свободно и да излиза, когато пожелае. Нови дрехи, нови обувки са нужни за хората и то широки и удобни. Ако имате мъчноти и страдания, ще знаете, че това са старите и тесни дрехи и обувки. Старите дрехи крият в себе си отрова. Като сгрешил, човек облякал старата дреха, пропита с отрова и нечистотии. Съблечете старата дреха и облечете новата която носи в себе си всички елементи на чистота и здраве. Новата дреха носи радост и веселие за човека. Като ставате сутрин от сън, облечете дрехата на надеждата, на вярата, на любовта, на истината, на милосърдието. Каквато дреха ви е нужна за даден случай – Такава облечете. Всяка дреха, която носи известна добродетел, е чиста, нова, здрава. Когато ставате сутрин, мислете за всичко възвишено и благородно, за работата на великите хора, музиканти, художници, писатели и поети. Мъжът е недоволен. Че жена му прегорила яденето. Жената е недоволна, че мъжът ти не е донесъл повече месо и зеленчуци, за да сготви добро ядене. Торете настрана тенджерите с прегорялото ядене. Изхвърлете навън изгорелия лук, масло, а заедно с това и недоволството. Бъдете благодарни на малкото, което имате. За предпочитане човек да остане три дни гладен, отколкото да носи в себе си недоволството от прегорялото ядане или недоволството, че малко са месото, хлябът и зеленчуците. Днес всички хора, учители, професори, съдии, свещеници, носят недоволството от прегорялото ядане. Търговецът пък е недоволен, че работите му не вървят добре. Махнете недоволството от себе си, махнете тенджерата и търговията от главата си. Човек не е дошъл на земята, нито готвач да става, нито търговец. Това са временни занятия за прехранване. Свещеникът е недоволен, че работата му не върви добре. Професорът също е недоволен от работата си. Не се безпокойте. Всичко ще тръгне добре. Никой не е дошъл на земята да става поп или професор. Това са временни служби. Какво означава думата поп? Баща. Един баща има в света. Господ. Всички хора са братя помежду си. Следователно, като срещнеш един човек, ще знаеш, че той е твой брат, а Бог е баща на всички. Съблечете старите дрехи и облечете новите. Новата дреха подразбира любов. Облечеш ли тази дреха, ще си кажеш, че обичаш всички хора. Кажеш ли веднъж това, ще издържаш. Да не изпаднете в положението на онзи китаец, който решил да бъде щедър, но когато една просекиня го посетила 15 пъти, той не могъл да я приеме повече и е изпъдил. След това казал, не мога повече да бъда щедър. Който казва, че не може да направи това или онова, той е ученик на старото учение». Ученикът на новото всякога казва «мога». Като казваш «не мога», ти обесилваш Бога в себе си. Като кажеш «мога», ти му даваш сила да се прояви. На времето си старите дрехи са били на мястото си, но днес са тесни и неудобни. Малките дрешки отговарят на малкото дете, но ако го облечете със същите дрехи, след 10 години ще го осъкатите. Освободете се от старите форми, които днес не ви подхождат. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко желание, които ви стесняват, трябва да се изхвърлят навън или да се предадат на други, които идат след вас. Като се върнете в домовете си, Отворете съндъците си и раздайте всичките си стари дрехи на онези, които не са ги още опитали. Ако някой ги иска доброволно, дайте му ги. Ако не ги иска, хвърлете ги или ги изгорете. Извадете новите си дрехи, облечете се с тях и кажете «От днес обличам новата дреха, дрехата на Христа» това изисква новото учение от всички. Новата дреха наричаме дреха на любовта. Тя постоянно се подновява. Що ме съблечете, пак ново обличате, както змията съблича една кожа и се облича в друга. И тъй, каже ли някой, че е недоволен или неразположен ще знае, че дрехата му е стара, Ще съблече старата си дреха И ще облече дрехата на вярата. Ако е дневен Ще облече дрехата на мира. Може ли толкова лесно човек да съблича Старата си дреха И да облича нова? Може! Както обличате и събличате ризата си, Така може да се облечете в новите дрехи, на любовта, на мъдростта, на истината, на вярата, на надеждата, на мира и така нататък. Жената облича ризата си отгоре надолу, значи тя приема идеите отгоре надолу. Мъжът облича панталоните си отдолу нагоре, така приема той идеите отдолу нагоре. Панталоните са долу тесни, горе широки. С това мъжът се пази, да не влиза лошото от долния свят в горния, но и тук дойде нова мода. Недоволни от тесните крачоли, мъжете започнаха да носят панталони с широки крачоли долу. Съблечете старите си дрехи, ушити по модата и облечете нови, бели, чисти дрехи. Белият свят означава доброто. Стремете се към белия цвят, за да се свържете с доброто. Дето видите бел цвят на цвете на къща, на бяло, свързвайте го с доброто. Така ще минавате от видимото към невидимото. Като видите някое бяло цвете, спрете се пред него и кажете, искам да бъда бял, добър и чист като това цвете. Мислете често за белия свят, за доброто и за чистотата, за да се облечете в нова дреха, в дрехата на новия човек. Това е прост метод, с който можете да си помогнете. Ако си недоволен или неразположен, мисли за доброто. Така ще съблечеш старата си дреха и ще облечеш нова. Това знаят всички майки и бащи. Ако детето им е боледувало няколко месеца, първата им работа, след оздравяването му, е да го окъпят и облекат в нови дрехи. Старите дрехи, с които е боледувало, хвърлят навън или изгарят. Като знаете, че старите дрехи са напоени с заразителни микроби, с лоши мисли и чувства, с отрицателни състояния, хвърляйте ги или ги изгаряйте, но никога не ги давайте на бедни. Ако искате да дадете нещо на бедния, дайте му от новите си дрехи. Някой раздава старите си дрехи и мисли, че е направил добро. Той се освободил от товара си, много прехвърлил на гърба на други го, значи той е направил добро на себе си, а не и на бедния. Ако искате да се освободите от старите си дрехи, питайте онзи, на когото ги давате, готов ли е да носи вашия товар. Ако доброволно поеме товара ви, благодарете му за доброто, което ви е направил. Помнете! Старото не носи нещо полезно и добро за хората. То е ценно само за природата. Тя го туре на корените на своите дървета за тор. Те го всмукват, извличат потребните сокове, от които след време излизат нови листа, нови пъпки и клончета, нови цветове и плодове. Само природата владее изкуството да превръща старото в ново. Казано е в Писанието Всичко, което се случва на онези, които любят Господа, се превръща на добро. Ще кажете, че този стих се отнася до всички християни, защото те любят Бога. Колко време го любят? Най-много един-два часа, докато се в черква, облечени в нови чисти дрехи. Останалите 22-23 часа, те са в старите си дрехи. Като разгледате отношението едно към 23, ще разберете колко време сте били истински християни. Като говоря за църквата, за храма, имам предвид онова възвишено състояние на човешката душа, когато човек е готов да прояви доброто, милосърдието и любовта. Като изучавам човешките мисли, виждам старите дрехи, с които ги обличат и зная, че тези мисли няма да им помогнат. Жената седи и мисли за мъжа си, че е нервен, гневен, лош и мъжът мисли същото за жена си, и на двамата казвам Престанете да се оплаквате един от друг. Но си задайте въпроса От коя жена и от кой мъж сте недоволни? От стария или от новия? Всяка жена има двама мъже. Единият е стар, а другият нов. Всеки мъж има две жени, стара и нова. От кого се оплаквате? От стария мъж, и старата жена или от новия мъж и новата жена. Думата жена произлиза от думата ЗЕО – ЖИВОТ. Лошата жена произлиза от лошия, от стария, покварен живот. Когато умът се съедини с живота, ражда се мъжът. Следователно, мъжът и жената се съединяват, за да се развиват на същото основание, ако житното зърно не се посади в земята, нищо ново няма да придобие. Когато някой пита, защо хората се женят, казвам, женидбата е необходима, за да се развиват мъжът и жената, да придобиват нови качества и да изучават Божиите закони. Може ли без женидба Широк смисъл на думата, без женитба, т.е. без развитие на земята, не може. Като е дошъл на земята, човек се е оженил вече. Духът му се е свързал с плата. Духът е женен за плата. Който не иска да се жени, не трябва да дохожда на земята. Женитбата трябва да става правилно, за да се раждат добродетели, възвишени и добри дела. Светът се нуждае от добродетели, от велики дела. Какво виждаме днес? Светът е пълен с деца на старото, на безлюбието. И след това всички се оплакват от децата си и казват, не трябва човек да се жени. Когато направи човека, Бог го създаде мъжки и женски пол. Думите мъжки и женски пол подразбират любовта и обичта. Мъжът представлява любовта, а жената обичта. Мъж, който не люби, не е истински мъж. Жена, която не обича, не е истинска жена. Това е велика истина, която засяга едновременно и мен и вас. Мъжът трябва да бъде облечен с нова дреха, с дрехата на любовта, а жената с дрехата на обичта. Ето защо, когато дохождат при мен мъже и жени да се оплакват едни от други, понякога съм мек и добър към тях, а понякога строг. Когато съм строг, с това искам да им кажа, да съблекат старите си и чисти дрехи и да облекат новите. Мъжът да облече дрехата на любовта, а жената дрехата на обичта. Когато съм добър и мек, проявявам Божието търпение и си казвам, щом Бог търпи хората и аз трябва да ги търпя. По отношение на мен Бог е любов. По отношение на Бога аз съм обич. Следователно, аз трябва да дам възможност на Божията любов да се прояви чрез мен. Само така умът ми може да бъде светъл, а духът ми силен и бодър. Започнете от днес да събличате старите си дрехи, да събувате старите си обувки и да ги изхвърлите вън. Какво направи Мойсей, когато видя капината, която гореше? Той събуй обувките си, защото чу глас, който му казваше «Събуй обувките си, защото мястото, на което стоиш, е свято». Бог му каза и други неща, които не са записани в Стария Завет. «Събуй Обувките си, каза Господ на Моисея. Думата обувки е взета в широк смисъл. Човек има обувки не само на краката си, но и на ръцете, на ума, на сърцето си. Затова човек трябва да събуе обувките си и от краката, и от ръцете, и от ума, и от сърцето си. Има обувки на краката, които са тесни и човек мъчно ходи с тях, но има обувки и на ума, които също стягат човека. Не може свободно да мисли. Чувате някой да казва, че неговото верою е най-добро, най-право. Да се мисли така, това значи стегнат, ограничен ум, т.е. ум, Обут в тесни обувки. Едно е истинското верою, едно е правото верою. Всички други са изопачени, окарикатурени образи на единния истински образ. Една е истинската и права религия, религията на любовта, на вътрешното съдържание и смисъл на нещата. Тя определя връзките които трябва да съществуват в семейството, между мъжа и жената, между брата и сестрата. Една е истинската религия, т.е. едно е дървото на живота, но с много разклонения. За да познаете, истинската религия трябва да облечете новите си дрехи, както свещеникът облича новите одежди и излиза да служи защо мъжът и жената да не бъдат като свещениците облечени в нови одежди? Като се ожени, мъжът става поп, жената го е опопила. Като му роди едно дете, той става папа, т.е. баща. В този смисъл, всеки човек може да бъде баща и майка, да облече новата си одежда и да служи на новото да опопиш мъжа си, това значи да му родиш нещо възвишено и благородно. Бих желал всяка жена така да опопи мъжа си, че да му роди благороден син или благородна дъщеря, облечени в нови дрехи. Като ражда, жената трябва да придобие възвишени качества, които да предаде и на мъжа си. Това значи и двамата да се облекат в нови, чисти дрехи. Ако бременната жена е недоволна от своята бременност и съжалява, че се мъчи, тя още е облечена със старите си дрехи, тя служи на старото. Бременната жена трябва да благодари на Бога, че е облича в нова дреха. Също така, трябва да благодарят и мъжът, и братята, и сестрите й Така ли постъпват сегашните хора? Повечето са недоволни от идването на новото дете. Те виждат, че това същество ще им създаде нови безпокойства, нови разходи и мъчноти. Това са стари търговски идеи. Долу старите идеи. Те отживяха времето си днес те нямат никаква цена. Събличане, обличане. Когато се говори за събличане и обличане, това показва, че могат да се събличат и обличат и стари и нови дрехи. В прав смисъл на думите обличане в ново, човек не може да се облече в ново, докато не влезе Христос в него. Всъщност, Христос, новото, божественото начало в човека, се облича в ново, а не самият човек, облечен в плът. Плътта е старата дреха, духът новата. Плътта приготвя новата дреха, но не може да я облече, докато не дойде в нея духът, божественото начало, Христос. Същото прави и бременната жена. Тя приготвя пелени, Дрежки за детето, но не може да ги употреби, докато детето не се роди, не излезе на бял свят. Не можеш да станеш красив, докато не родиш една велика идея. Ти можеш да нарисуваш красива картина, да изваеш хубава статуя, да напишеш велико и ценно произведение, само тогава, когато духът отгоре е взел участие в Твоята работа. Колко години са минали от написването на Светото Евангелие? Близо 2000 години. Тези, които са взели участие в написването Му и до днес още работят отгоре. Ето защо, като четете Евангелието, вие се свързвате с тези, които са работили и работят върху Него. Тогава можем ли да се свържам с Христа? Що мислите за Него, можете да се свържете. Ако сте приели в дома си гладния, жадния, страдащия и сте го нахранили и отешили, ще мисли ли Той за вас? Непременно ще мисли. Ако сте го пъдили, хокали и рогали, пак ще си спомня за вас. Значи човек може да мисли и да си спомня за вас при два случая, когато сте го нахранили и напоили добре и когато сте го изпъдили и нарогали. Мнозина търсят Христа, говорят за Него, но не са доволни от живота си, от Бога. Те искат да имат повече богатства и блага от тези, които им са дадени. Щом роптаят и са недоволни, те са облечени в старите си дрехи. На такива хора не се дават нови дрехи. За да се облекат в новото, те трябва да се облекат старите дрехи, да се окъпят добре. Това значи да приемат с радост, Христовото учение и да са готови да помагат на бедни, нещастни и настрадащи. Те искат да станат богати и тогава да помагат на бедни и настрадащи. Те и днес са богати, в който ден и час дойде в ума ви една светла мисъл и в сърцето ви добро чувство и желание да помагате на слаби и настрадащи Благословението ще потече. Отворете сърцата си, за да потече от тях жива вода, която да отталожи жаждата на страдащи и обременени пътници. Какво значи да се облекат жената и мъжът в нови дрехи? Когато мъжът се връща неразположен и гневен от работа, жената не трябва да му се сърди, но да приложи новото учение, да смени състоянията му. Как ще приложи новото учение? Преди да дойде мъжът от работа, тя трябва да изчисти и измия стаята, да проветри въздуха и да тури на масата три сексийки, в едната да има бяло цвете, във втората синьо, а в третата розово. Докато мъжът не се върне от работа, децата не трябва да влизат в стаята. След това, тя да се помоли на Бога да възприеме мъжът и добродетелите, които цветята носят в себе си. Като види, че той иде, тя трябва да го посрещне, да му предложи да измия краката му. Като мие краката му, да му напомни за неговата майка, която някога е правила същото. След това, да му даде вода, да измия ръцете и лицето си. Това значи обличане на дома в нова премяна. Да облечеш някого с нова дреха – това е лесна и проста работа. Обличането с нова дреха е проста, но ефикасна формула. Днес жената се безпокои от някои мисли – Мъжът също, поради което и двамата са облечени още, с стари дрехи. От какво се безпокои жената? Че мъжът гледа от друга жена. Страхът не е, че той гледа чужда жена, но в лъжата. Поглежда той с едното око жена си, а с другото някоя чужда жена. Защо да не гледа из двете очи и да каже на жена си, Видях една Твоя сестра, има нещо хубаво в нея, което ми харесва. Днес мъжете и жените взаимно се лъжат, скриват истината, а после се карат. Това не е християнство, това е мелене булгурна воденица. Какво благословение могат да очакват мъжете и жените, ако се лъжат и надхитряват? Ако мъжът говори истината, жената няма да се съмнява в него. Тя ще знае, че мъжът и гледа и чужди жени, но без лоши намерения. Трима мъже и три жени има в човека. Първите са деца нищо не разбират и не знаят. Вторите знаят какво нещо е доброто и как се прилага. Третите имат божествен происход и живеят при Бога. Така познавам аз хората, така трябва да ги познавате и вие. Това значи да се облечете в новия човек. Старата дреха представлява земния живот, а новата небесния. Върнете се в домовете си и облечете новата дреха на небесния живот Колкото пъти грешите Ще знаете Че пак ще изпълните Божията воля Голям грешник съм И като грешник Пак можеш да изпълниш Божията воля От теб зависи От твоето добро желание И силна воля Някой може да е праведен Но няма желание да изпълни волята на Бога за предпочитане е да бъдеш грешник, но да изпълниш Божията воля, отколкото да бъдеш праведен и да нямаш готовност да изпълниш волята на своя баща. Някои ме слушат, но се усмихват в себе си. Защо? Изказват недоверие в думите ми, не вярват, че грешникът може да изпълни волята на отца си. И Сара се усмихна в знак на недоверие, когато Господ Господи каза, че ще роди син. Той запита, защо се смее, но тя скри истината и каза, че не се смее. Невъзможното за човека е възможно за Бога. Облечете новите си дрехи и не мислете за последствията. Отворете крана на чешмата и водата ще започне да тече. Бъдете верни на процесите, с които става събличане и обличане. Ако си паднал някъде и си се окалял, върни се от дома си, съблечи старата и нечиста дреха и облечи нова. Не е достатъчно само да съзнаеш, че си сгрешил, но трябва да облечеш нова дреха. Ако днес си направил една погрешка, кажи си, «Утре ще облека нова дреха, т.е. ще направя едно добро». По думата «Утре» разбирам момента на изгряването на слънцето. Доброто, добродетелта расте при изгряването на слънцето през деня, а скръпта расте вечер, при залязване на слънцето. Приложете в ума си мисълта за събличането и обличането, да расте доброто у вас. Съблечете старата дреха от вашия ум и от вашето сърце и ги облечете с нови. Мислете всякога върху обличенето ви с нови дрехи, докато тази мисъл се реализира и стане действителна. И художникът постепенно поставя своята идея върху платното, докато най после я реализира. Да се облечете с нова дреха, това значи да се домогнете до великия смисъл на живота. Който се държи за старите си дрехи, той сам подписва смъртната си присъда. Цял живот той ял и пил и за нищо ново не мислил. Като си лягате вечер, обличайте нова, чиста риза, за да ставате сутрин от сън здрави и бодри. Това значи, събличайте вечер старата, нечиста дреха, покрита с прах и нечистоти от дневната работа. Облечете новата си дреха, и така се явете пред Бога. Преди да заспи, човек трябва да е ликвидирал със старото, за да възпрееме новото и да продължи работата си на другия ден. Ако тялото ви е чисто, и сърцето, и умът ще бъдат чисти. Преди да си легнете, измийте се, облечете се с чиста нова дреха. Оградете се с любовта, с вярата, с надеждата, с търпението и с красотата, и така се явете пред Господа. Сутрин, като станете, ще бъдете радостни и весели, ако не постъпвате така. Вечер ще се карате, ще спорите и сутрин ще ставате недоволни, че нямате месо и масло, че хлябът е малко че децата нямат дрехи и обувки и така нататък. Какво трябва да прави човек, за да вървят работите му добре? Той трябва да се облича старите си дрехи и да облича нови. В това се заключава новото учение. Като наблюдавате лицата на сегашните хора, по тях се четат Незгодите, скърбите, мъчнотиите, които преживяват. За да се освободят от мъчнотиите и страданията, те трябва да приложат новата идея, да съблекат старите си дрехи и да облекат нови. В бъдеще тази идея ще се въведе и в училищата. Ако някой е болен, Нека си представи, че болестта постепенно слиза надолу, докато излезе навън. Щом се освободите от нея, поддържайте мисълта, че сте здрави и бодри. Както мислите, така ще бъде. В Америка една жена боледувала цели 12 години. Обиколила всички видни лекари, Преснала всичкото си богатство за лекарства, но нищо ни и помогнало. Един ден чела в една книга нещо върху новата идея за събличането и обличането, и решила да съблече старите си дрехи и да се облече в нови. Прегледала старите си съндъци и всичко старо изхвърлила навън. Като се облякла с новите си дрехи, моментално се почувствала по-добре. Ден след ден положението й се подобрявало и в скоро време тя оздравяла напълно. Какво правят повечето религиозни хора? Те говорят за Христа, за нови идеи, вдигат шум около себе си. Отдалеч се чува, че някой религиозен снесел яйце. Той издържал някаква проповед. Яйцето е снесено, пиленцето е измътено, но какво е това пиленце, то само ще покаже. Добре е човек да слуша, какво му се говори, но още по-добре е да прилага доброто, което чува. Ако опитът му днес не даде никакъв резултат, пак да го повтори. Трябва да постоянствате, докато опитът излезе с сполучлив. Ще излезе някой по-силен от вас да ви изкушава. Не се обесърчавайте. Ще минете и през съмнения, и през изкушения, но не се отказвайте от опита. Като правите някакъв опит, бъдете сам стаята си. Така е постъпвал и Христос. Когато искал да излекува някой болен, той спращал близките му навън и оставал сам с болния. Ще кажете, че за да повярвате в Бога, искате да видите някакво чудо. Сегашните хора вярват и без чудеса. Те са толкова вярващи, че вярата им стига до суеверие, Достатъчно е да пусна тази вечер една новина, за да се разнесе като мълния по целия свят. Хората не са лишени от вяра, а още по-малко от вярвания и суеверия. Едно време, когато Христос дойде на земята, той донесе една семка, която представляваше новото учение – и я нареча семка на любовта Той даде семката В ръцете на евреите Като им каза Давам ви тази семка Да я пазите добре Да не я изгубите Тя ще ви направи Силен и велик народ В началото Те повярваха в силата Която се крие в семката И започнаха да говорят За нея На всички хора така тя се предаваше от ръка на ръка, от един народ на друг, докато най-после я загубиха. Загубването на семката не е нищо друго, освен забравене. Евреите забравиха за нейното съществуване. Те изгубиха вяра в нейната сила, изгубиха търпения да чакат, нейното благоволение да се прояви. И казваха, че тя е обикновена семка С обикновено съдържание Ще кажете, че светът се обезверил Не се обезверил светът Но семката се отдалечила от човека И продължава да обикаля всички народи Днес Христос иде пак на земята Носи същата семка в ръката си но на никого няма да я даде Той сам ще я посее В човешките градини За да даде сочни, вкусни плодове Пазете грижливо плодовете й За да можете да запазите семе от тях Пазете новополученото семе За да не го изгубите повторно Мнозина вярват в Бога, но в края на краищата искат да видят някакво чудо, да се усили вярата им. Братя, вие сте изгубили пътя, по който семката е вървяла. Върнете се назад, за да я намерите и отново да я посадите, но не в земята, както порано, а в сърцата си, там тя ще се развие добре. Ще даде сладки плодове, които ще отворят очите ви. И Ева яде от плодовете на тази семка. Очите ѝ се отвориха и тя прогледна, но не в посоката на истинската любов, а в обратна посока. Ако съвременните хора Ядат от плодовете на тази семка, очите им пак ще се отворят и те ще прогледнат. Мъжът ще каже на жена си по-скоро дай новите чисти дрехи за да се облечем с тях и така да се явим пред Господа. Трябва ли сега хората да се питат едни други обичаш ли ме колко ме обичаш Кой човек На когото сърцето е пълно с вяра Надежда Любов Смир и кротост Няма да бъде обичан Съблечете се От стария човек И облечете се с новия Желая сега на всички мъже Жени и деца да хвърлят старите си дрехи и да се облекат с нови. 28 юли 1918 година София